У Варвари не було ні брата, ні сестри, ні батька, ні ниньки, ні дітей. Був лише Яків. Але він лежав у домовині поруч з нею. Ти вірила, що намалюєш Варвару? То хоч зараз намалюй Варвару в собі, бо ти ж її таки любила? Мені страшно малювати її, бо я забула її очі. Тому відкладаю на потім. Катерина лише зараз почула, що розмовляє на самотів голос. А як хтось почує ці балачки? Ото вже попрацює одарчен джениконові в язик, ото вже буде млива на солоні перепічки. Так і з'їхала білокуриха з глузду. І вона сторожко роздернулася окіль себе, розправила спину, що горбатилась над собою цибуляні грядці. Почекала, поки розійдуться сперед очей ругливі зелені кола, Очі гостро гострої зелені цибулиних стрілок, що аж порипували, ластячись до її литок. Напилися через край, бо погляд таки переситись зеленим, і тепер на Катерину дивилися зелена хата, зелена коза, кури носили на спині крила із цибулиного пір'ячку. Поки розтерпнеться треклятий поперек, обвитий вогняною хусткою, поки повелазить із зеленого дома хата, коза, кури, Загребля та й всенький світ. Не спішила. Найпо буде отак. Ніби трава виросла вище людей, вище деморів і дерев. Хай плаває все у зеленій повені, бо з неї почалося життя на землі, коли перша тоненька травичка продзьобала шкаралупу розігрітої сонцем чорноземлі. Виглянула і вже не змогла заховатись назад. І зразу ж задурманується спокусливий простір із великодушним пристрасним сонцем у високості, з життєдайною вологою, із молодими вітренятами, що ходять на і із хісткими мідливими міряжами, що взятся на обрії. Травичка зачудовано потягнулася вгору, щоб побачити, а що ж воно там, за віконцями обрію, і підросла ще більше. Заголублена сонцем і тепленьким дощиком – а вона відчула в собі невідступну жадобу зацвісти і заплодоносити, щоб стати вічною на цій землі. «Народиться твій плід, і ти помреш. Я застерігаю тебе!» Рошепутіла земля праматір, але плід уже так потужно набирав сили, так щасливо стріпував у ній, що вона не змогла його вбити. Це було її продовження, і вона не боялася загинути. З останніх сил трава викинула на вітер свої сім'ї, і земля зазеленіла в кількох місцях одразу. Коли на цю планету прийшли люди, вона вже була зеленою. Тому найперший колір, який знає людина, зелений. Тому ніщо її так святково не упокорює, як зелень, либонь, І зима сипле свої холодні сніги на наші голови лише тому, щоб ми встигли до болю за кольором молодої травички. За святешною свічечкою пролиска За срібним передзвоном Шайворонка. Денечко, як воно в нашому світі придумано, І життя цялісінького не вистачить, Щоби все осягнути, Всім начудуватися досхочу. Собі жимо колись, дрібним спокусам, Споживаємо час, як повітря, А не помічаємо, як душа черстиє ще в зав'язі. Слава Богу, що нам хоче випадає дитинство, і ми потім увесь весь свій вік живемо з погадами про нього, щоразу йдучи до нього на жебри. А Боже, тобі помагай, Катре, Доброго здоров'я, серце моє не сипуще. Катерина притьмом озирається на знайомий голос. Добродійки. Хапцем обмацує двір поглядом. Зажуважує, що все знову стало таким, яким йому й належить бути. Хата в білій льолі. Коза, як невипрана після весільних гостейська тартина, світить ребрами моругий плід, на якому вигріває боки, і подерту ковочкою морду Петрів облесний котисько. Оздички я, моє серце, оздички, тримаю хмару за полу. На Катерину стікає лункий голос Марії Добрудіки, і він гучить так, наче Марія проповідує в Андрійській церкві. Стільки переломків у кожному її слові. Катеринині очі шастають по дворищі, між стовборами саду. Нема ніде. Може, стара вишня з гулямахами глею в розчелинах кори заговорила голосом Марії Добротіки? Мана та йгодів. А то вже звикли, що кожна Марія по коліне в землі, як дерево. А я собі взяла, та вознеслась. Удавно ремствує Маріїн Голосяка. Аж тепер Катерина побачила маленьку митку Маріїну постать на солом'яному даху своєї хати. «А справді тобі, Марія, рукою до Бога подати!» Стань лише навшпинки!»